E para encerrar, a glorificação. Resumidamente, consegui falar tudo. Tudo não. Resumidamente, consegui falar um pouquinho. A glorificação. Cristo espiou a minha culpa, me redimiu do império das trevas. O Pai decretou: Você é justo, não há condenação sobre ti. O Espírito veio habitar em mim, eu nasci de novo, regenerado, fui adotado na família de Deus, sou herdeiro com Deus. Estou sendo santificado e transformado a cada dia. E agora o Espírito de Deus nos diz: aguarde, até o seu corpo será redimido e transformado na vinda de Jesus. Já está feito. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo, transformado, semelhante àquele que Jesus teve quando ressuscitou dos mortos. E nós reinaremos com Cristo nesta terra. O propósito de Deus será restaurado. Nós continuaremos eternamente sendo seres, espírito, alma e corpo. Nós não seremos. Anjozinhos, e s p í r、uh, i t u z i n h o、uh. s não seres com um novo corpo, redimido, comprado, refeito,、amém. totalmente comprado por Jesus, nada foi deixado para trás. Jesus pagou o preço no espírito, na alma e no corpo, amém? Esse aqui, se Jesus não voltar antes, vai morrer. Foi contaminado pelo pecado, mas já tem outro definido. Já vai ser restaurado. Foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Paulo diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E diz também que aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo como ele já fala no passado? Para Deus já acabou, irmãos. Já te glorificou. Diga para o seu irmão, você já foi glorificado. Você já foi glorificado, irmão. Mas, irmão, eu sou ainda tão feio. n h tenho... Não, irmão. Ah, mas meu nariz é assim, meu cabelo é assim, sou magrelo. Não. Você já foi glorificado. Você é lindo. Você é linda. Amém? Deus, a salvação opera completamente na nossa vida. Aleluia, Aleluia. E tudo isso, irmãos, é por causa de uma coisa: porque Jesus ressuscitou. A expiação, a redenção, nos mostram claramente, e a justificação, nos mostram claramente, é por causa da cruz. A expiação, a redenção, a justificação, é por causa da cruz. E depois, a regeneração, A adoção, a santificação e a glorificação é por causa da ressurreição. Paulo disse: se ele não ressuscitasse, a nossa pregação seria vã. Mas porque ele ressuscitou, nós também temos vida nova no espírito, na alma e no corpo. Amém? Nenhuma medida de morte, nós não nos conformaremos com ela, nós temos a salvação. Completa em Jesus. Vamos ficar de pé. E eu vou encerrar lendo o Apocalipse, capítulo 5. Feche seus olhos. Eu vou ler esse texto. E com o que nós ouvimos, nós vamos agradecer ao Senhor. Saímos daqui nessa manhã, Senhor, com o nosso coração renovado. De entender mais a nossa salvação. De ver que a nossa salvação é muito mais do que ir para o céu. Isso é só uma consequência da expiação, da redenção, da nossa justiça que é o Senhor. Da nova vida, da regeneração, da adoção, da santificação, da glorificação. É por isso que nós vamos viver para sempre, porque temos tudo isso. E tudo isso, querido Jesus, está em Ti. O Senhor é a nossa justiça, a nossa salvação,、o、Teu é o sangue derramado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação, Senhor. que será de nós se negligenciássemos tão grande salvação, Senhor? Queremos que nossos familiares entrem nisso. Queremos que as pessoas em cima desse prédio aqui recebam isso. Queremos que essa cidade conheça isso. Queremos que essa nação saiba, Senhor, quão grande é a tua salvação, Senhor. Aleluia. Levante as s u a s mãos e adore ao Cordeiro. Oh, Senhor. Digno é, Senhor. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Que a nossa vida seja sempre um sacrifício de gratidão, Senhor. Que as áreas da nossa vida que ainda são imperfeitas, defeituosas, o orgulho, a vaidade, a rebeldia, a desobediência, as fraquezas, que haja em nós um desejo profundo de honrar esse sacrifício, Senhor, santificando a nossa vida, Te adorando, Senhor, a cada manhã, a cada dia, Te amando, Senhor. E orando para que muitos, muitos, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Tu és o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Queremos Te apresentar, muitas almas, muitas vidas. Porque Tu és digno, Senhor. Ao nosso Deus que se assenta no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Bendito, Senhor. Adore ao Senhor. Oh, Senhor.